Dialog sedan 7. Hej, jag heter Urban. Vad heter du? Hej, jag heter också Urban. Hur mår du? Jag mår bra. Vilket land kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige. Hur länge har du bott på Ekeberg? Jag har bott här i nio månader. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i sju månader. Vilken vecka då är det idag? Det är måndag. Vilken månad kommer det efter februari? Då kommer mars. Vad är klockan? Klockan är tio och över sex. Tycker du att det är svårt att lära svenska? Ja, det är svårt. Speciellt svårt att säga sju. Tycker du också att det är svårt? Ja. Tycker du att det är kallt ute? Ja, det är kallt. När blir det varmare? Till våren, i maj, blir det varmare. Bra att höra. Hade ni kalla vintrar i ditt gamla land? Ja. Vad äter du till frukost? Jag äter smörgås och dricker kaffe. Vilken mat är godast till lunch? Jag gillar hamburgare och pommes frites bäst. Vad gillar du bäst? Jag gillar fisk och potatis. Vilken frukt gillar du bäst? Jag tycker mycket om äpple. Vilken frukt gillar du? Jag tycker om apelsiner. Vilken färg tycker du är finast? Jag gillar blå färg. Vilken färg tycker du är finast? Jag gillar röd färg bäst.